ثم فرجاء به روض یسلو چې تاسو څه کوو چې زما به له څه زما د بخد صورت پا سجوريږي اپوسو پاتارایو یو بیل مسیخ لراوي هغه تاسو ته کوم چې زما د پروي سره ریپسته سیمه اف مات کی صحیح نه نه ورو ته ونه خو خدای دې روز یو کمسل روز دې له یو د 2 د 3 د سالونو په ژوند شپه ناتیا له کمسل نه تنوي له ننوي روز دې خدای دې غفره اره دې زطب مو و دې نيشته فقط له دې چې سلي کو نو چې تاسو توبه نيشته عطا را ويم زره ورو ورو د زاج ورتابو سره کو تا ما کې جنا طورو پرته په تلسلي پوره کړو و شروع دې مليان نړیدا ته پوسره کولو چې د ماورثو میسکی پیدا له اسال فقال له رجل انه شنو دې اتي قضیه و قضا لای کی بل کی کلی توسا لای کی بل کی کلی توسا تا تعبور شپه ابراهیم الله تعالی زکر کول یاو ده الله د رحمت نو خلق نو امید کوي نه او دویم با دا اللہ رب و لزد پا نافرمانه سکت با حادر کوئینا وی دا اللہ دا رحمت بیان با پا دا سی طریقہ دا الله دا رحمت بیان په داسې دا سی طریقہ با نکوئی چه خلق تی کمنلو پا گناہونو بادرات نشی بلکہ خلق توبیت را غیب شی توبیت اسشی زنی وچ گندہ کی شیخی غناګارو خو ټول و مونه ناغنه چې سووک پپوس وکي ل ل چټه شي توباله ل کېه توې مبی نه شته زمونږ یو ملګر او دوه جل کې صان شوي دي الله دیته اج چ کې نو زمونږ کمرېته رادل کوو نومونږ دا س ناست نو ناپوس یکو ی مکتبا م وکې س پهې کم نماز کوي ولې <سؤال> تاسو چې تبلیغی دي، ستاسو <سؤال> سره راځي کې مدرس دغه ملګریو نور ملګریو ایستاسو طالبانو مونږ سره نو د خبرې د کاولې مې مای سره غوښې د هغه کمرې تپوتلم نو خوایو یو سره اوس سره ګم شپ لگو ناشته هم یې لکو ډیر خاله هم نماز دې نازيره شروغره نازيره وویل نو سابقه وینی اور ځاسی خپقون ته کې ناش نو مارته ټولې خپای پی وی او ته لګېدلې و بيمارو سمات وی وی نه ما اورې په تی ویو خپای د سترې له غوټه وړو کمره کې ما د وسترا غولې پرته ماته وتا نو ما د سترې دې ته را په ترور ما زما په کې سملیته هغه باندې نه ځدل تنه سماله ما ولې بنازه د دننه ما وله نه سملی ما ته وې چې د بیماره ما ته ټيبي دا د او ته وې طرف ته غوښتي هر کرانم ټاپم ما خپل رضا ماست آډوډ هبم ما سره خپل شریک او ما ما سره دته پخته سملی نه دغره بل يومل ګرو ما ته ما سره ډوډه شریکو ما کده را سره ډوډه خوړی او شهيده کینه دې دې ځا شي ته ما سره نه ار دې او ښه سلام ته یو ځل دې ورتي څه ووې زړه ته لگ د زړال وامه مینه ګله وګړال 3019 مې څه دې نشته واس په ځیل دې تیرا او الله ربو عزت پدې ورته وباش ژوند دې نو لاړم چې ما ته وینځي ورګون انګارې ما په الله مافي مې د خوښه باندې ته چې دا خبرو کړو نو ماشو ما دا خو بس ته جوړ دې نه به مانتي ما ته وی چې زما ګناهونه ډېر زیات کیرانې ما ته وی ویل لکه تاسو وا چې الله لک ډېر شي ما په له وی نه ما والله ډېر خناره دا کړی نه کومه ما معاف ما ته وی ما هغه زمو کو نه کو زمو غملونو تا جات نشته اگر زمو غ سوی ته وګوره زمو ګناهونه زغ سره کېږي نه زمو کو نه کو زغ زیاتې دي ما خبره هم به کول نه ستړي که هو صلی الله په مازه یو مولای سی بیاڅه می بی ماتوي چې هغه ماتوي چې ستاسو موږ وینيسته پاتاس خلاص تا. نو ما ته یمه خیر دی دا واقع د بزاوو مې 5 लाख اوره چې تا کې د طلب خپې راشي. حالات دغه خپې راشي او ته ته بلګه خدای زړه په اخلاص باندې وکي. مې وینم به راته نه علي وي. هر ځای خیر دی غستاري اسلامي چې وینم به راته يزي داسه صاحب کارفووس مایک زموږه د جېل <سؤال> په ځای <سؤال> کې وجو مېره د دا ځانې سره درته راځو ګور دې څه دې په وجه لې په زرافقه باندې لالي په ما ته وګوره خدای چې داونه د کول ملي وګا بلالم وڅوي عالم به پېښو عالم متي پلان کې پلان کې تل تواشه د تو دې طریقه دا بني اسرائيل واقعا داغید شریعت من پرابند نیو ها برابا نپوسوی خدا هر گنای او سده ده گنای او سوی طریقه بی یو طریقه داون دا چه دی گناگار لا ماحول بدل که سوال ماحول بدل که چه ده ده نیکان و صحبت تلار شی ده نیکان ماحول تلار شی او ده ده ده توبی ده صدق پتاو لگی چه ده واقید از رن اسې د ګنافه د زګنا دونیوي نه تایجو نه څنګه وری؟ کله کله د دنیا د ګناوین د دونیوي نه تایجو نه سره شې، څنګه چې په توبو نور د الله په نه فرمانه نه خفا. کا کفا اسره من النادمين قابل جي هابل ګرځاو دې ګرځول نه څه شویو. څنګه په واسه راغمنه په ګنا نه خپه الله بنا فرماننه نغبه مانا اصل نادم چې نا. دین دی. او غنغبه مانا کې دي پنه تایجو نه یو څړیو چې مبارکتي را لوي اردا بس غناله متو وو وشنو نو دې باندې خبره ځمانه ځما مولا رازاد او پنه تایجو سره اپاري نو نه تایز خو ده بندر دی لپاره د دې چې دا نه تایز الله را ونی لږې کوم بازل لعلهم يرجو قرګر دفاع الله سب زی راګرزی او په ګونامه لپاره ځکه ای او په توبه کې بزخور غرضی نمیلګا اندازې دغه ته مووی چې کله بدل کړه چې لېل لګ شوی ته څه کاری دا جزاو تردارې اونټو سره مدرسته تور سره پادر کا او مور پلار امرس فنا ابي صدره نحوه عدد طلب دی او غنان تو طلب دې سینه راکله هغه روان دي وكما يحصل على كل طرف أغم نوري فكرة وكما يحصل على كل طرف أغم نوري فكرة سمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وعلى رأس فإشتة عذاب رأس وي دهنا بروح منغلو دسل وجل دي وعلى نور وديد تغباستل ده, ده منبتين روح افلو الله رب رضي يوكل تغوي وي تلقرانيز دي شا ادی بل کلی تیوی ستی لگللی شا مهربان باکشار رحمت حق بها نمی جوید رحمت حق بها نمی جوید زایری دلیل و لنکو رکی اللہ رب بلدر دی پرشتو تو دلیل تی مرابری د کشاند د چې فکو نم سمسلہ نوا مفا اوها الہا دی انتا قرر بی تیوی تیوی تیوی لگرانی زدی شا و الہا جی دی بلی تیوی انتا اقار انو اللہ ترقیسو ما بینهما سلید امینس کچکی لگو فوجدہ الہ آزه اقرب بشبرن یولش اغیت سو نزدیو از نیکان اس مگتا یولش سو نزدیو فاغفارا لہو اللہ موافق وائن <تصفح> لاله تا نهو له دول لا کوم که تا د ونه نه کو لا به تا خ کوې سري ب لګونه دیې د لا لا تاز نهو که تا دګناغونه نه کوي نوفاارشتې به شي اوکه تا سر لا ش کې تا خلافت ته را لږې که تاسووکې دګنا دا نووي د گونا اق دررکې نووي د تا مفارشتې شوي بیا الذاء بقوم بقوم يذنبون اللهم ذات قوم راودتي غيد الذنابوي طاقتوي هم غنا او کړي اندما د خلافت پټولګي قوانين پټولګي الله فيغفر الله الله الله قال رحمت راوندی کمالی پولیسانی هغه مطلب تر څنګه ته مفوریدا ته ویده وروزه په لاو دا کله چې د ګلانو کار اقرار د گناہوں کی توبو به سب الله به مهرباني کوي نه خپل جرم اقرار ده ضروری خپل غلطای له پټوبنی نه وروول پخ وآمّال؛ عن Rawan karlwaan kamran shu'lullahi wa sallam marita kabal rossullahi wa sallamfeet وachthyonflohi wa sallamwani wa sallamake puedet صبحت letoa ka k关 grande kinsallahi wa sallamgedu kinda hada Allah دیر رتي هیڅ خوشاله کی او توبه ورنه باندې چې کله د پروهواسي ته ارکاس نړیری خوشاله دا مثال ول ذکر کئ چې په نړۍ کې ګمندو څرلي وی بیان کی وی څرليته روکه شي په پرله کې چې ګمندو صدا او خراقم پروت به تا کې پروته شراب کا پرتی دې د لا عمره شي او ورغه وال راشي دړاو لګي په ذل ها او قط ايسم راهله دي و كذلك اذ هو بها بعد لما قد ما قراته جنا صفاي كسر کې کوله چې وی کتل دواغه اصلي ولا روا فاخذ به خطاب حاضر ولا واګيوني ولا من شدت الفرح اللهم دعو ربك اف من شده الفرح دیره خوش علينا سشو خطا شو او الله تم باندای ز دیرا دیما خطا شو غلط شو دغه دا وروځي ګاتم سو که په وېږي به چې کدا دی وایي چې وقته لا د اوږه چې الوتو وکا پیرشي اته چې دغه باندې دا او کوم انسان غلطي کړه او کدا نن ته په دې هغه ټولې سوشوي کا پیرشي نو قرآن نه خلک دا چې کاټر کولو کتاب دې چو ګوټه د ګوټه د ګوټه علاقه له هغه څه په اړه چې یې سمه راوړل او غلط شو انسان نه حت تلوسه به قران ټکوې کله چې نه وښه وګننګر نه اخته ځان نشي الله ما تا دیوانو رب د دې بنده نه خوشاله نه چې د حوادث شي کله دې دومره خوشاله د دې نه دیا الله خوشاله د دې نه الله رب له دیاثي خوشاله الله رب صالحا ورنه کولې ما اونو وی ویل الله صلی الله علیه و سلم د می الله معاف کی اقال ربه علم عبد ان له ربن یغفر الذنب بنده په او چې د یو رب شته چې معافی ګرونه او یاخذ بی دی ولکای نیولم ګی معاف کی یوم صفات دی حتی یوخه بنده وی دغه شاته په توبه ټینګي وبیا تی نغلت یوشي بیا دې ویا ځنبت ځم پرخه الله بیا وي یزما باندې صفه پا توله پا غل بیا دې فقوت او بتي پسوم باندې ځم توبه باندې استقامت تم دا الله کارنده و الله نه وړه ځنبه سي مات نه کوي سورته سحوت کې دو يو نو علي صل او سلام د چې الله رب العزت فرمایلی دي چې ان اعوذ بك من الجاهلين نوح عليه السلام نوح عليه السلام وي رب اعوذ ان اسالك مال سليبه اي مطلب ازه اعوذ بك فرداوي چې لکه په ځان مخيابي چې زه غواړم تاسو به موږ هم نشه تاسوونه ولاګوربیانه په باخت ساته اعوذ بك فزانې تیماد نکي ادم بابا وي ان لم تغفر لنا وترحمنا او څه مې ما کوم قاعده کې موږ بچای ګورې راہم برابانے گئے فائندہ کی بچکون کم سے اگر او تو بابا بخشت بمان اندرد کہ فائی ما بے سو بات سوس کہ اللہ رب العزت پتوبیر استقامت توفیق نصیب کین سیدہ کہ فائی معنی ما بے سو بات سوس ضمن وعدو لکھتے اختیار دے تدیو جناب فزان اعتماد نہ کہے اللہ رب العزت اب اس سوال کہے چی اللہ را روان وقت میں لگنا نسکا اللہ رب اس سوال کہے اول قال وكذا الذين الله مثل طور قال ونتلون الله علينا قال والله لا الله الذي بنانا ان الله ويقسم بذلك قلب تلك دفنه اوكي بينما الله تعالى قال من الذي يتألى علي سوق تريث بما تسمونه تينا لسر الفلاد اين قد غفرت لفلاد واحبطت عملك تعامل می ثواب او لاله مخلص نو مهدا تو ما الله تعالی نزدیکه پانځه طالب هو رسول الله صلی الله علیه و سلم د سپيده ستر پړدا نور ستر پړتاره مختصره مه لشي استغفر الله كلمه قراني استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم لا اله الا هو هو الحي القيوم وثول دام ويلشي استغفر الله واتوب اليه ويلشي ربي اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين واكثير الراحمين دام ويلشي دارك نور دوى دا ترى استغفارك غير ارواني لي صار بي يوازن ذوي لك بسيد الاستغفار ده دا دار صار جندني وي الله يرضى تزبير الخشالي پدې کې وسیلم دا اجازو د باندې دا باندې وسیلم الله ته پېښ کړا او تعالی ذولوحیت د نعمتونو او قولی جزو نه او اعتراف د ګنام نه دې و جنرات سېو الاستغفار دا می رب لا اله الا زې باندې د سبو عادتینګ ما ستا تو چې سوره مې واسي باندې مجازي اعوذو گا من شر ما صناتو مناغوام تا سر دعاوز شر دعاوغی نشمع کردی دی یعنی ما ده خلو گناونو ده شر نو ساتا ابو اولکا بنعمتکا علی ساد نعمتونو اقرار کوم ابو او بزن بی او اقرار ده خل جرم کم کابلگرام شیف رحم اللہ تعالیٰ بردی مانا کولا ابو اولکا بنعمتکا علی و ابو او بزن بی اصطاد طرف ناچه رازینو نعمتون رازیزم مادا طرف ناچه درزینو کنهو نوازنی دردي باغفرلی نما موافقا فا انو لا اذفر الزنوب الا انتا قال <سؤال> من قالها من النحا چاچ درزیوئی الموقنن بها ماتم یومی قبل یمسیع فا هو من آل الجنن <سؤال> چاچ ما خاموئی ایو ذر سارو ما خام فلو معمولاتو کی دعا پاکار دا وائن انا راځم د دې لپاره چې نو یو غوښته چې په دې او ما پرې پروان سره دا وګورم چې تا کړي لو بلغت ذنوب بعان السماء کته ګناونه د اسمان پر پردو پورې ورسی او بیا ته زمانه ځهره غفرت نکوه لا او بالي ما باندې سفر یا ابن آدم انکا لو لقیدنی بی قرابیل ارضی خطایا که دوم رجز مکہ لکر کدو گناونونا و لا تشرک بی شئا نو زبت کملا آتیتو کبی قرابیها مغفرتن مالی ابباد رضی اللہ ونہم عویلت ایسا اللہ وآلہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ ایسا اللہ وآلہ وآلہ ایسا اللہ وآلہ وآلہ بارہ <تصفيق> او استفار چې څنګه نو اویاړه जिल्हा څنګه سره راغی په اولاد ministre استفار وایا کم نو استفار وایا نو چې کس دغریه طغایو ته و استفار وته او بل او تل مرزونه مختلفو علاج یو هغه د ما قران نه زکړل نو تفول تستغفر ربكم انه کان غفارا ت کوم مدراره مِدْرَارًا کوم امواو وَبَنِينَ اوجل لکوم جننا واجه لکوم اه و دا ول د استپار فدي دي استپار ک دا فیده تنشن ختمشنونه چې کنو ختممیږي جا الله لوو من کلکن مخه جا د هر تنشن ن خللاس ما اثر را من استغبارا استرار علی الماسیت زی جرم نی دائم پو گنا پا دکیدن خوش سوک توبه و باسی ده موسیر نره ده موسیر نره خدایو ضروری خبره چه ده توبه پو وقت کی چه ستیم ده توبه و باسی ده رتیم بنده پو گنا کی او بے مادا کہ جب توبہ پٹین کہ اللہ پزروز خود ہوئی تھی توبہ پٹین کے بعد ادا عزم دا عزم عودی تدوم مضبوط عزمي شذو بیار گناںکم کباین توبہ و رس کو بتا قاے بشریت بیاو ش بیا رتم پس کذر رز زلزلہ دج کبر گناں واپس کی او دتو پزروز تو ہوئی اللہ پوئیگی د توبہ پٹین کی وا اون دے گناں کی او ګنابه بچی او به ور سره به عدمت وی اعظم دی د ادمه او څه ده بیا ګنا نه کو او جاری الله تعالی حضرت علی رحم الله تعالی په 20 دفتره د ذاک دریز لیدونکي په زار باندې د زرو د ګنا نه تو ویږي په څخه د ویل کی وي د ځل ګنا ته نه شو په دې ربي او د تاسو په بی قبلي بیرکاسونو الله تاسو جایزې ما معاف وکړي وی بیا ته نومو شو وی بیا دې او تاسو چې کیدلی چې الله ما معاف وکړي وی بیا چې کمنته نومو شو وی بیا دې او تاسو ډوړه چاتونکی کې و ډوړه کاټه دي چې کیونکی او الله دې جایزې ما معاف وکړي او تاسو چې یو او الله ما په دې د ذروغ او ګنا نه تورېږي خو هم د ګنا نه د سره اراده نه نکړي همونه ګنا نه ژرو تورولو موږ چې د ګنا نه پاتې شې لګ موږ دا کار نه کوو مو بیا دا غلا کوي د لې دغه مها له او خطا د دې مشکک ته نو که بیا ون هوشه خبره ټول بنی ادم خطاون غنا وخطاای پولیسه ده مشککته واخیر الخطائین تورابون به ترغ الخطاکار شریب او ویستن کیږي انا له وینه درځه الله نو په دې <تصفح> دا اژدهاهه په څنګه کېدا داغ لګی دا, دا, دا په تو ایمان تور داغ دی په ایمان سره ایمان انسان حقيقي انسانایوشي روح لوی الہی پاغه پر دار لگی فینتاب واست پر سوکیلا قلبه فتوبو یست لبخنا مست رسلی سکندنswan شی وینزاد ازادر زی آتیګی بیا حتا قال وقلبه فذلک الران الذي دا غسن قاره شالله ذکر کړه کلا ولران علی قلوبهم ذن راغلن بژلون ذی ذن راو سر بژلون ذی ا مالم یو سو پورې د ځمګنن نیوی شوو شي یو هی داسې بيماری چې سړې تخې کیږي نه نه دا ځمګنن نه دی یا د پانسیګاس کې دی لکه پانسیوت او لښوېدا فولا پانڅه تا ختله پانڅه تا سپته او قوت هومو په ځانګنن کې نه شې دا غږ غږره نه ما ځن چې کله روغ وته شروع شي په دغه ټنې فرشتي سيږي خو یې په دې دنیا نه تعلق او د بل شو دنیا شو او ایمان بل ختم ایمان بل غیب څه شو حتی د کده عالم یو غیر په دغه ټن کې ایمانونه قبل قبول توغون نه قبول په دغه ټن کې کوفر نه ده قبول په خدای مګر ستختای له وجې یو سره په دغه ټن کې څه خو فری په دغه ټن نه کاویر نظره دې دې دې زبټ خبره خصه ته دنیا اعمالو عمل نامه باندې څو مالم يغرضه ځم کدمته باندې باندې دې دې دې غرضه الله تعالی رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم چې دې روح په دې قال الرب عز وجل عزتي وجلالي وارتفای مکان لا ازالو اغفر لهم ما استغفرونی زو همیشه دې ما خپل زمانه مار کې غاړي او څو الله علیه السلام وویل چې الله تعالی دا د هغه نوې دغه مته ته په د او مغرب طرف دروازه دا او یا کاله فاصله د توبې دا چې څو بر دا طرف ورنوی راځي د خپل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 لا تنقص الهجره وحتى تصلوا على شمس و عليكم انا غير درجه انا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يقولون يا ابي ذيذا يريدها فانا يومئذ الاخر يكونون من فيلال يقول اكثر مما عندي في يقول يوغرانغار فجاءه يقول اكثر مما مان زمار افریدا حتا وجدهو یوماً على زمن استعظمهو تردیسی بیو مند کو گنابانی اورز او بنایدی رغت ہوگاو غج یاو یعنی خودتا دیر غزکارا چو ذکره پاکو فقال اقصر فقال خلنی ورد بی ابو عصد علی رقیبت تکو ماوانی جو نگرانی فقال واللع لا اغفر الله لکا بذار تابا قسم پخلے کتامات کی نمبر جرات تداخل الله رب الذين تبارک الله الیه و ملکاً فقبض ارواحهم تغسلهم السلامات پسات تیر تیر موذیر دی او د ګناره استغفار مفید دی دا دا نو چې دل غنا کولو باندې جار ميلاو شو نا دل بری امید د مغفرت اجر وسو اغه بل نیکود و جن دوزخ طالما اغه د نی کوه تکبر ز دوزخ طالرو خبرونه کو نه شو جوړي د دې وجنا یا عبداللہ امی شیخیر رحمه اللہ تعالیٰ ذکر کردی چیزا سار کم لئن اصفہ نادی من احب و علیہ چیزا سار کم او په عبادت میں نی او پیمان ہے ما ادا میں خواف تے چیزا چی کم سبا کم او زه مختاری ما او تکبر کونکے ما تکبر کونکے ما دامی چی کم ننو لکنی دی خواف ذکر اختيار بالطاعات دا مستقل درنه عجب ځان د زموئل دا مستقل دی په تبا تباشوې دي دا دا دا. او دابل بل په ایز کامیاب شوه دي دا دایې جزو ده دا نه ګنتې زوړه کاریته وګوراو را کاوه د مرځ ته پدلګې او صلی الله علیه و ملکه فقفز ارواحهما ما اجتماعه بده په کار النموذج نه خپل جنات ګلنګر دوزه جنته رحمتی او بل ثوي او تو وصلري ان تذكر العباد رحمتي تتبن كي تحضر على العباد رحمتي كما دعنا كما رحمت بنكي رحمت اعرب قال اذهب به الى الناس رزقوا زين والله هذه لغير الجلاوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين الذين لا تفدونهم جميعا ولا ان دال له په پروانيشه څه کمیږي په دالانه شته لمه کې څه کمیږي په نه پروانيا په ديو يلانو او ما په ياله دالانه ينه الله الله رسول الله ستيرا اللهم ما نه څه كننه څه کړې دا نبي عليه الصلاه والسلام داوي الا لمن کې رزق حالاتي خطرات خطرات القلب غیر اختياري خطرات چې زړه راضي نبي عليه السلام فرمایل ان تفير الله متفر جننه و ايو عبد لك لا اللاماتيوك قسمه لريمافيوكا وايو عبد لكلا لما كم بندبستاي صداغره بغير اختيار فيالات نيراغلي خام خاو سرادلي وانادي دي رزلان و صاران و شلاي كلنا يكو لا تعال يا رغلي كلكم ضاف من الله لا يغفر له من يجري مدر آوصل چزی محقوض ساید انبچه کم فمن علمه من کم انی زو قدرت على المغفرات لتاچه یقین ویچ زو وصل رمپ بخلد گناونو جا زمان بخنو قول مغفرت له و لاو بایلی خطاس و لنیر او جواندی امرو اوشو لواندو یعنی پیریانا منسانات اتنو علا عطا قلب عبد طول دتن اکان شی من عبادی ما زاده ذالک فی ملکی جناح بحوظتن د ما په بصایتي د ماشي د وزانو مستووال نارافي هغه نوو نوو موه تر هغه نه هېڅ کومه یوه څه نه دی کومه یوه څه نه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 ازتو علماء افعلماء اورید اطوئی کلام وعزابی کلام زمان ورکوم صرف یو کلام دی کن او زمان عزاو لیو کلام دی صرف کن انما عمدی لشین اذا عردتو نقول لہو کن فایو کن دایات ہوئی و اللہ رب لزد قوی انا اولو ان اترقار زلائق چې دیمتی زمانه دیویا را اکڑیشی او زمانه خلاف ندی زمان بچ کرشی فمانیت تقانی صورت زمانه اوی ریگی او زمانه خلاف ندی زمان بچ کی فانا احلو انعفر لہو زلائق د دیمتی ماتی کم لائق د دیمتی ماتی کم منگوار نبی علی السلام مجلس که دا سمارل رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور تزل النبي الاسلام ومجلس داوود نام كلماتي رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور وان لذلك ايات في اذا قال اجعلني عندك انت الله استغفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم و اتوب الیه استغفار بکیمنه توبه بکیمنه او کلمتو ای و وسیلا الحي, الْحَيُّ القيوم بکیمنه او فرغه و ان کان قطر من الذهب اگر کدیزه کمنه د جهاد د جنت اقبلوی هم دی الله